وأيلى قرطبة وندر العلوم فكان من عالم قد سما فيها له شالو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يهد الفلاة هادية له وأشهد أن لا الله وحده لا له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإذ نتговорimo o temi koja je došla u jednom od hadisa koji imam nebevi u vrsti u 40 42 temeljna hadisa ove vjere, odnosno, o vjeri odnosno hadisa na kojima je izgrađena kod su izgrađeni osnovni principi ove vjere odnosno tema savjeta ili iskrenog odnosa jedno i, e, i drugo značenje nasihata, nasihat a riječi na sihat ili nuskh O arskom jeziku se može prevesti sa ovim e, i sa savjetovanjem i sa iskrenom upozđenjem u odnosu. Videćemo kako, kad se vratimo na arapski jezik i zašto i videćemo kako nas vodi na to onaj poznati hadis u tom kontekstu. Odnosno govorimo o jednoj temi za koju kažu neki e, od prvaka, selefa učenjaka selefa, izgovorili su jako čudne reči, a govori a radi se o ovoma. To je da su rekli v dettu al Allah. moja je želja ja volim najbitnije, najdražije mi je to da ova stvorenja budu pokorna Allahu misli ljudi oni koji su obavezni oko nas moja želja ono što bi ja volio da je da ljudi svi budu pokorni Allahu želešanuhu u one lahmi hurida bil mekarid. A da moje meso bude kidano uh, sa kukama željesnim. Jako čudna izjava. To je zaštetak izjava. Šta znači ta izjava? Znači, uh, draže mi je, više bi volio da ljudi budu pokorni Allahu Đelešanu, da mu robuju iskreno, pa makar Za, za, za tu moju želju bilo sa druge strane učinjeno to da mi se kida meso sa, sa željeznim uh, uh, kanđama, šipkama ili, ili sve jedno uh, odnosno hoće da kaže da, uh, da mu je stalo da ljude da, da ljude druge posavjetuje da uvede, da navede da praktikuju vjeru da da poštuje Allah džeshanu, poštuje Allahove propise, da živi kao pravi istinski muslimani. Pa makar on doživio lično musibete belaje na dunjalku. Nisam da kaže, nisam ja bita, nije bitno problem koji ću ja doživjeti, koliko mi je bitno to da ljudi, da ljudi uh, vole poštuje lažešanu i žive povjer. Da čovjek ovako e, nešto izjavi i da zaista budi ubjeđen u to i da se ovako ponaša jer žrtvo na dunjalku, to je jako velika krupna stvar. Ovo je jako velik, e, velik nivo ahlaka i ponašanja. Da ti je stalo da drugi ljudi budu istinski pravi vjernici. Odnosno da im pružaš, da ih savjetuješ, da im budeš na uslu, sve što je vezano za vjeru, da izgaraš na tom putu. Znači da tva vjera bude... Tvoja krv, tvoje meso. Najbitnija stvar u životu. A mi znamo da to nije tako u praksi. Znači, ova tema govori o tome da uglavnom ljudi se savjetuju u mnogim stvarima. U svačem. Pa i banalnim stvarima. Žena neće kupi šminku dok se ne raspita koja je najbolja. Koja je najkvalitetnija. Muško neće kupiti neku stvar od stvari do njalka, dok se dobro ne raspili. Tako je praksi. I to se smatra razumnim, i pametnim, i potrebnim, i traži savjet i pita, a danas imamo Google, Google savjet. Znači, ukrasno Google šta gotoji interesi. Pa na onim foruma, sve, ti nešto izbazi. šta je najvako, najnako, šta je, ovo. Ako ništa, ako neka neka stranca to nije brada, ima, ima na forumu nekom. Našli se neki pametni mudraci, stručnjaci to spomenuli iz iskustva i znanja ovog onog, tako dalje. I mi to sve pratimo. I treba tako. Ne treba biti glupe, treba biti naiva. Treba uzmat ono što je korisno, što je potrebno. Nismo toliko toliko bogati da možemo kupovati najutinije stvari, tako dalje, poznati te izrake. Međutim, pa pitanje vjeri nije baš tako. Nismo svi na tom stepenu da se zalažimo da se žrtvojemo, da biramo mom, momen, momente stanja situacije u kojima možemo biti korisni za vjeru, provuć nešto od vjeri naravno neko će uzjeti, neko neće uzjeti, naše na tome da dostavimo da prenesemo da posavjetujemo tema savjetovanja ulazi u temu naraživanja dobra i zla dijelime što se poklapaju te dvije teme I zato se prenosio od Ibn Ulajeta kada je govorio u riječima od Ebu Bekra Muzenja kada on kaže ma faqa Ebu Bekr ashab Rasulullah sallam bi saomin vola salatin. Nije, kaže pretjekao Ebu Bekr i bio bolji od, od ashaba Allahov poslanika sallam sallam ostalih Ebu Bekr. Kao prvak ashaba najbolji od ashaba najbolji od ovog meta. Nije, kaže, pretekao ni sa postom, ni sa namazom. I to je tačno. Ja ne znam, neko od vas ima li negdje spominje da je Bubekr, da je mnogo, mnogo klanjio, da je mnogo postio, da je stalno postio, da stalno klanjio. Može li neko naći neki predaj od toga? Ja ne znam da ima Bubekra tako nešto. A najbolju umetu, najbolju umetu. U nastavku kaže, Ola kim bi şey in kani fi kalbi nego sa nečin, što je bilo u njegovom srcu. Što je to bilo u njegovom srcu? Kaže, a to, što je bilo u njegovom srcu, kaže, a l'hubbu lillahi wa nasihatu fi khalqihi. Ljubav radi Allaha, ljubav prema drugima radi Allaha, sve radi radi Allaha, wa nasihatu fi khalqihi. I savjetovanje njegovih stvorenja. Znači, vrlo bitnu drugu karakteristiku, to o ko kojoj mi govorimo večeras. E, Hoće da kažu, to je ono, e, onaj koji prenosi ovu izreku, Ebu Bekr Muzeni, analizom života Ebu Bekra nije vidio da je on, da se on istakao sa namazom i sa postom. No kako je, ja ne znam, volio neko dođu s predajan tim gdje, gdje se spominju njegove fadilite u tome. O Simonov hadisu kojem svanio, ko svanio ovako, ko svanio onako. Nego sa time, znači što je za njegovu ljubav prema Allahu, prema Allahu, znači ono radi Allaha dželešanu, što radi odila. I druga stvar, a to je ovo o čemu mi govorim, a to je nasihat što je od temelja temeljima vjerojivi. Savetovanje vjera, vjera Islam. Takođe od Fudajlivne yad. Kaže Ma adraka indana man adraka because uh, ma adraka indana man adraka bikasati salati wasam nije dostigao od nas onaj koji nešto dostigao bitno vrijedno kvaliteto po čemu se spominje i, i koji je na stepenu onog da ga slijedimo u tome bi bikasati salati wasam zbog mnoštva namaza i posta wojna madraka indana biseha il anfus nego je uh, to dostigao kod nas sa bogastvom svoje du, svojih duša ili svoje duše. tu duši čovjek daje uvijek, uvijek nudi. Uvijek onaj koji on daje, koji nudi, a ne samo traži, ne samo uzimaje. Traži od džemata, traži od države, traži od ove zajednice, od ove zajednice. Nego on daje, on donosi, on nudi. U oselameti sudur i kaže čistoće prsa. Čist prema ljudima, očisti svoje srce. Nema zlobe, nema mržnje, nema neprijateljstva. I ako ima, s druge strane, to pretvori u suprotno. Ciji samo hajre radi. I radi oko hajra. I treća stvar, znači bogatstvo duše, čistoća prsa, očisti prema ljudima, prema vjernicima, sve što ima u svojim prsima. I treća stvar, nushlil ume, i savjet umetu. Što znači umetu? Svim ljudima, uslimanima. Što je ono što ga, ga izdiži? U pitanje Abdullah ibn Bārek koje je dijelo najbolji. Očekiva da se kaže džihad na lahom putu, učenje Kur'ana ili neka tam zikr, namaz, post. Oni odgovoruju, kaže en nushu lillah. Nushu lillah Naci savjetovanje radi Allaha. Savjetovanje radi Allaha i može isken odnos radi Allaha džellehu. Isken odnos prema sevoj što je islama. I zaista ovo velika stvar. Vidićemo kad budemo radili nekome moževa ovaj je hadis, ovaj hadis hoćemo govoriti večeras. Možda prvišao onako balan, anon, ne znam, ne znam kako ja uđe neka mudrost nešto. Hadis koji je kaže je muslim u sahihu darija, Radi Allahu on je poslanik sallallahu rekao dinu nasihatallat. Da je poslanik sallallahu rekao a uh, vje, din vjera je savjet ili iskren odnos vidjećemo zašto je iskren odnos vjera je savjet ili iskren odnos i to je ponovio tri puta pa suno pitao ashabi savet kome koga da savetuje kome da bude prema kome da bude iskren prema kome da se iskreno podimo ja rasulullah limen ja rasulullah prema kome o allahov poslanici pa je on odgovorio znači iskren odnos prema allahu iskren odnos prema Allahove knjizi, iskren odnos prema poslaniku, salallahu alayhi wa sallam, i savjetovanje, iskren odnos prema imamima, vođama muslimana, predvodnicima muslimana, i savjet, iskren odnos prema običnim muslimanima, prema ostalim, prema umetu. Tako došlo tekstu. Neko kada ovako poslanja sa strane, ja ti već, pa ne znam, nije neka, neka velika, neka mudrost, jel šta iskren odnosi? A ulema kaže, ko što je Abu Dawud, kaže, haza l'hadith, ehadu l'haditha ila tijedura aliha l'fiqh. Al Ovo kaže, jedan od hadisa, na kojima je zasnovan fiqh. Kakav fiqh? Razumievanje, vjeri. Kaže Hafizh abu Nu'aim, hada hadithu l'ahu šen. Ovaj Hadis ima veliku, bitnu, krupnu stvar. Kaže, zekre Muhammed ibn Aslam, tusi si anahu ehadu arba'i Znači, Muhammed Ibn Aslem Tusi kaže, jedan od učenjaka poznati, kaže to je jedna četvrtina vjeri. Mi znamo do sada da smo imali neke hadise za koje kaže da je polovina vjeri, da je trećina vjeri, a za ovaj kažu da je jedna četvrtina vjeri. To je krupna stvar. Ako je, ako je savjet, iskreno jedna četvrtina vjeri, to je jako krupna stvar, to je jako bitna stvar. Odnosno, šta onda znači taj hadis? Šta znači taj hadis o čemu govori taj u stvari hadis. Govori ono, vraću, ja ću stalno vraćati na ovu izreku koja se prenosi od nekoliko, od, od, od, od celefa ovog meta. A to je, volio bi, želio bi da se stvorenja, da se ljudi, da budu pokorni Allahu, da žive i povjeri, a da meni trga se meso toliko žele ih ljudima toliko radi natve nastoj i nateme da uradi hajra ljudima i zaista sto najbolji ljudi kao što sto tekst u hadisa najbolji ljudi su ovlast koji oni koji su najkorisni ljudima najkorisni ne ne izmečar ne budala koji iskorištava neko nego najkorisni dođo sa hajrom dođo najkorisni do znači koristi ljude u raznoraznim oblastima u čemu god možeš koristi čovjeka da mu koristiš A ne da budu neki samo jel, krvopije koje samo koriste druge, interežije. Čist račun duga ljubav, ništa kaže, ne ima džabe. Ima, radi Allaha se džabe radi. Za Allaha se sve radi džabe. Ko hoće iskreno, ko hoće pravo, znači ovo je polje njegovo. Ovo je polje u kojem nas je prestiguo Ebu Bekr. Ljubav prelažite, ano, svi je, mi tvrdimo u svojim prsima. Ali ovaj nesihat, da želimo da nesihat, stanašnje nesihata, znači želiš, hajde, čovjek, radiš na tom, ne mučiniš, svakom, bilo kome. To ti je najbitnija, najglavenija stvar. Ako ništa, makar dovizanjek. Po pitanju e, savjeta, nesihata, najmanjavno malo prije sam rekao, znači, e, sa strane arapskog jezika, sa strane arapskog jezika šta baš ta znači to savjetovanje šta znači ili iskreni odnos kako se prevodi iz jednoj drugo mora se prevod da se razumije ovaj hadis e, kaže Khattabi učenjak kaže rić savjet je nasihatu kelimetun nasiha je riječ, kaže sa kojom se izražava šta kaže i rada tul khair da želiš dobro ono koga savjetuješ to znači nasihat A u stvari riječ Nesaha Jensihu Tensih u stvari znači u arabskom jeziku, znači osnova te riječi je Hulus. A Hulus u stvari znači pročistiti nešto. Nesahtul asel, pročistio sam riječ Nesahtul asel, to znači izdala Halastuhu Minešame. To znači kada si pročistio med, pročistit od voska koji bude na kojem stavljen med to znači khulus. I onda to nastala rič, ode kad mi kažemo äh uh, uh, nasiha, što moramo ode prevesti nasiha. Uh, prevodimo i sa savjetom, a što je nama opće poznato savjetovanje. Naći da nekom nešto ovaj kažeš, predneseš, uh, pro tumačiš, usmjeriš, po savjetu, u nas rič sama rič po savjetu znači šta se podrazumijeva. Uh, to je jedno, a ovo drugo Znači, u značinu pročistiš. Šta pročistiš? Ta Šta savjet ima da pročistiš? Znači, pročistiš odnos, opođenje prema njemu. Opođenje. Čak i ono koga savjetuješ, moraš da imaš počišćan odnos prema njemu. Jer u savjetu, ako se osoba povjeri tebi, o tebe traži savjet, ako ti nisi pročistio svoj nijet prema njemu, da mu zaista želiš hajri, da mu pomogneš, ti njega možeš, ono naših je rečeno, zavalti. Čovjek ti vjeruje i očekuje od tebe, a ti njega je na pogre, pogrešnu pravcu i smjeru usmjeriš iz neki svojih interesa, u najmanju ruku za vidluka ili neznanja, ako ne znaš nešto, od savjeta kaže pa ne znam ja to, pitaj onoga ko i zna. Ne moj mene pitat. I to je savjet. I to je iskren odnos. Значи znači, to na arabskom jeziku znači Uh, znači pročišćavanje i zato se, tek se onda može razumjeti ovdje hadise jer ako bi išli kod nas ne sihat savjetovanje i pitao i šta je uh, da je vjera, da je islam savjetovanje, pa pitao poslanika, je poslanika uh, prema kome savjetujem On kaže, savjetujem prema Allah šta <gled> <gled> ti savjetujem lađeš nelogično, šta ja i ti možemo savjetujem lađeš to smišla to glupo, to ne, ne priliči i to se znali nekad uh, greškom pravoditi koji slušao uh, komentar uh, hadisa Injako učo znači prevede tam kaže u priroda, a ovde se kaže pre, prema kome savetu, on kaže savetovanja Allaha, njegove knjige savetuje Allahu knjigoj. Ti savetuješ poslanika. Šta taj poslanik poslanik Umru dostavio vjeri odšu. Znači ne idi takova. A onda kad se vraćaš na značenje riječi, u stvari misli nego nego prošao odnosno iskreno odnos, pročišćen odnos. Znači iskren odnos prema Allahu, iskreno odnos prema njegove knjizi, iskreno odnos prema poslaniku, iskreno obožanje, odnos prema poslaniksu salam selem, a zna se ko je on, šta je on, I, a prema uh, namjesnicima, uh, predvodnicima muslimana, može jedno i drugo. Znači, iskren odnos treba, a može i savjetovanje. Jedno i drugo. A prema odličnim muslimanima, također može jedno i drugo. Iskreno opođenje i savjetovanje. U, govorimo da u značenju te riječi ne siha. Tako da ima ili značajno odno koji nama pada na pametru kada prevedemo kaže vjera je savjet. A mi imamo dosta hadisa u tom kontekstu koji su preneseni. <kuh> pa ćemo, znači, krenuti ova, da spominimo neke šarijaske tekstove u kojima došlo spomenuto savjetovanje. Jer ovom hadisu, pazite, u ovom hadisu je došlo da poslanik s.a.a.v. kaže edinu nesiha. Din, kod nas stvar riječno potreblja, znam šta je din. Din, u stvari, vjera islam. Kaže, vjera islam je savjet. A to u stvari ukazuje, pošto mi znamo iz drugih šarijetskih tekstuva, recimo znamo iz Hadisa Đibril, da je vjera Islam, u stvari, Islam, iman i ihsan, ona tri stepena. Što znači, to znači da je, da, da je savjet, da je savjet u stvari ulazi u sve tri ove stvari. Obuhvata sreti stvari. Znači, kad kažemo da je vjera din, a din je, znači, Islam, iman i ihsan, Da, da, je, da je din savjet znači to troje savjet u kom kontekstu pojašljamo poslije stvari šta to kako? kako koga je? i šta se podrazumija pod savjetovanjem prije toga napominu znači da je došlo dosta hadisa u kojima se spominje savjetovanje uglavnom savjetovanje vezano za muslimane jedni prema drugima Uh, ti hadise uglavnom vraćaju na to. Ili da se savjetuju namisnici muslimana, ili da namisnici savjetuju uh, obične muslimane, ili muslimani jedni drugi. Pa ćemo se uvjetiti neka tri, četiri hadisa koji govore o toj teme. Kao što je hadis od Đeribna uh, Abdullaha radi Allahu Anhu, u kojem je došlo kaže, ba ja'tu nebije sallallahu alaih sallam alaiqami salati wa i taj zekati wa nushil ili kulli muslimi. Hadis bilježi ga Buharija i Muslimu tefakuna alihi. Jako pitan hadis. Kaže, dao sam beju verovjesniku, sallallahu alihi, znači u početku Islama, kad su primali Islam. Dao sam mu beju na čemu? Na obavljanu namaza je kam i salata, na obavljanu namaza i taj zagadavanju zekata i treća stvar, u, an u anushi, likudni muslim. I savjetovanje svakog muslimana. Što znači da je to, da je to temelj osnovna vjeri o temeljni stvari vjeri koje nisu ušli u ruknove vjeri. Znači, ali jesu temeljni, znači, ako učenjaci kažu da je, četvr, da je četvrtina vjeri što znači da, i da je vjera nazvana savjetom, znači da je nezamislivo da musliman može biti musliman, a da se, da se ne okiti ovom osobinom. Da, da nema izgrađeno ko sebe e, tu karakteristiku, tu vid, taj vid plemenitosti. Da savjetuje. Da, da, da, da u toj oblasti dođe na stepen onog da mu je jako stalo da ljudi vole i vjeru i da, da žive po vjeru to, to je taj stepen na koju su došli mnogi od naših prijetodnika znači on, on izgarao želje za tome, voli to i raduje se tome njemu je najdraža stvar kada sazna može i može biti na putu i koristiti da neko drugi praktikuje i drži vjeru da neko drugi prizna Allah Žešanu, uh, da se vrati Allah u i tako dalje. A to se uslovno vraća na savjet. Znači, bud uh, toga je u stvari savjetovanje. Dalje je hadisu da buhruire radi Allah Anhu, koji bilježi muslim u svome sahihu. Onaj poznati hadis uh, u kojem je došlo da je poslanic je on rekao ha kol mumina ale mumina ili muslima ale muslim situn. Uh, pravo mumina kod mumina ili muslimana kod muslimana je šest stvari pa jedna od tih šest stvari spomenu to i da sten sahake kada od tebe traži musliman savjet po savjetojga znači to je pravo muslimana kod muslimana kada dođe drugi musliman kod tebe i te, traži o tebe stav mišljenje obojlono znači iz ovog, na osnovu hadisa došla naredba znači ispadne da je da je, da je vaajib po vanjskom značenju hadisa da je vaajib posavjetovati međutim ispravno je na uno je većina učenjaka a to je da je savjetovanje mu stehab, da je preporučeno a ne da je na stepenu a ne da je na stepenu uh, vađiba osim u iznim situacijama, možda, među situacijama ako osoba traži savjet u nečemu što je od osnovnih stvari neki vjeri gdje je vezano za njegovu ispravnost poimanja ili činja nekog ibadeta i ti znaš a ti njemu kaže ili mu ne odgovoriš, ili il okreniš glavu od njeg i nećeš da ga posavjetuješ. Odnosno da mu dostaviš ono u čemu te on traži stavjet po tom pitanju. Sljedeći hadis uh, u kojem je došlo da kaže poslanik Sadlan, cijel moj najdužiji hadis, kod bilježen, musim u svojeći Ahihu, od Ebu Horeire, kaže I ne lahaj jarda, alekom se laze. Alšanu, zadovoljam zadovoljan sa tri stvari kod vas, a imamo, ima ima tri stvari sa kojima nismo zadovoljni. A to je kaže yarda lekom enta buduhu wala tusiku bishay. Prva stvar sa kojom alašano zadovoljan kod nas, a nama, a to je kaže da, a, da mu činimo ibada Bogu vamo, ne činimo širk ni u čemu. Druga stvar. Enta tesimu bihamdillahi jamia wala tafarraqu. Da se čvrsto držimo Allaha u gužeta i da se ne razilazimo. Allahovog užeta znači Allahove vjere, a ne nekog džemata, ne udruženja, ne zajednice, ne rjaseta, ne ovog, ne onog, nego Allahovog užeta. Vrlo bitna stvar, Allahovog užeta znači, haka, istine, toga se drži i od toga se ne razilazi, a ne grupe, tima, ekipe. Teža stvar, entunasihu men vallahu lahu amrekom. I treća stvar, znači tu je spomenuta tri stvari, odveć s kojima zadovoljan, dvije jasno ko širk. Da se klonimo širk, da činimo je Badašan, druga, eh, jedinstvo na haku na istini. I treća, znači na tom stepenu je eh, uh, upućivanje savjeta. Da međusobno savjetujete oni eh, kojima Ala Žešanuhu povjeruju vašu stvar, odnosno vašim namjestnicima. Njima se upućuje savjet namisnici opučili savjet. Znači, kada namisnici mogu pogriješiti, namisnici mogu, mogu činiti zulom. Mogu površiti stvari neke, neke činiti u raznom razlogu, u privatnom i javnoj sferi. Na muslimanima da ga posavjetuju, a ne da, da, da slijepo ga slijede i slijepu pokornost mu čine, da ga, da ga podžavaju i u batilu i u haku. Radi zbog straha što boji se da će me čini zulom ili zbog očekivanja koristi od unjaloka pa povlađujuće. Pa Mogu kaže sam kim ne glavom idemo je i kaže ga moraš biti pokora, moraš slušati, moraš i u batilu i u haku. Znači to nije tako. Što će ti savjet onda? Kakav je smisao savjeta ako ćeš onom ko te predvodi uvijek sam kim je glavom i iš za njim. Šta god radi i od jasni stvari za koje znaš da nije ispravno što radi. Čemu onda smisao savjeta? Savjet je baš tu, da ga posavjetuješ. Ako je skrenuo, pogriješio. A to se dešava. Ljudi skrenu i pogriješi. I četvrti hadis od Makal bin Jesara, u kojem kaže, poslanih sada bilježi ga, ovaj također hadis bilježi muslim, u kojem kaže, poslanih sada kaže, ma min abdin, odnosno hadis mu tefakot je lihi, ma min abdin jeser ihin lahu kaže, nema roba, kojem Allah želešanuhu, učini namjesnikom nad svojim podanicima sum lum yuhithha bina sihatin illa lam a kaže a da taj koji namjesnik ne nesavjetuje koga savjetuje svoj podanik kaže a, a, a da neće ući u džennet zbog toga znači namjesnik neće ući u džennet koji Svoje podanike ne savjetuju na HR. Pa, se, otkud savjeti, što, što će ovaj namjesniku savjeti? On može svakodan da naredi. Kad policiju uzde to, riješ to. A što, što će ovdje, što spominje savjet? A, nasilu se rešavaju stvari koje se moraju klonti, klont. Ali ljudi se odgajaju sa savjetima. Kad ga posavjetujuš, kad ga uputiš, i on to prihvati, i on to razumije, onda se on i ustraje na tome. A ono gdje se ne može riješiti sa savjetom osoba a, ide u, kra, u, kri, u krivom pravcu i radi što neisprano što zabranjeno i ti ga posavjetiš do radaći, on neće, e da se to sa, sklonja sa, sa policijom i sa vojskom. I, a, zato znači ovdje savjeto ima i te tekako bitnu ulogu. Znači, ne rešava se sve nasilu. Nasilu se ljudi ne odgajaju. A, sila ima svoj smisao, odgojni, ali nije presudan. Oni, uh, sila ima svoj smisli ča, čak sa djecu. Znači, onaj koji odgleda djecu, stanalno da i tuče, i da udera, ovaj, on, on neće odgojiti. Znači, odgojiti, on će njih samo naviknuti da, da će dobijati batinaka, kak god pogriješe i naviknuti se i nije im drago sa i na odrastu uh, krivo i pogrešno, uh, neodgojeni ili hantale i dalje, a nije go odgojili sa udarca. pogotovo kako udra po glavi, ono. Ođe, mama, što god neće po glavi ga mlatni. I Juž još ga žužnim riječima, kaže. On sa svojim djetetom, razgovara, posavjetuje na ovaj, na ovaj način, tako dalje. Nego, aj, blento je, da. I po glavi, i udri, i udri. I onda, ona razli, kaže, ona uvijek su me roditelji po glavi, sam mladin. Nije čudo kao što sam takavio. Ovaj. Znači, ne ide, ne ide na silu. Nego sila ima svoj smislo kada? Kad se prijeđe neka granca, one crvene linije, gornje donje. E tad ide sila po savetu i še. I zato da što Kur'an svajetu neposlušno žene. ta neposlušnost je priča zasebno, znači ne poslušuješ ni u svem. Mi smo ja sam o tome govorio, to tamo govorio, stalno to napomenu, znači ova je eh, pogrešito tretira tamo neposlušni eh, moškarci u svoj koristi tretira neposlušna ženi, i znači u svim stvarima. Hoće ono. da kaže kad bi ona red u radi desklekova kad da uradi, ona je neposlušna. Tako neki razumijevaju što veze i sve Neposlušnost, islamski prav, na dvije stvari samo složne. I čak i tu nije složne. A to je da nije dozvoljno, da bez dozvoli muža izlazi iz kuće. I to na mjesto gdje on ne da da ide. I druga stvar, neposlušnost, odbijanje muža u postelji. To su četiri mezeba spominju te dvije stvari. A ono ostalo, ima još nekoliko stvari... Ma, ostalo, znači, oko toga se razilaži i na tome se skrače, ono ostalo je stvar, komunikacije, razumijevanja i da ona razumije svoje pravo muža kod nje i obrnuto, da on se sanju prema lijepo opoditi. Ne, ali, znači, ne. oficijerski odnos iz muža i supruge, znači, to je to, to, totalno pogrešno. Ko tako to uredi? uredi. Naravno, ima izuzetaka. Izuzetci ne ulaze u pravilni izuzetak, znači, ima ima i muževa koji, koji znači, neke stvari ovaj... Ne mogu uh, ne mogu raditi razumjeti rad doga, doga žena ne odgoji dok mu ona malo evo ne ustroji. A i obrnuto znači neke žene ne razumiju osim osim ono što došlo va eto. A to su a, pa a to su već stvari znači ovaj koji nisu pravilo koji nisu pravilo nego izuzetak. Dobro. Da se vratimo ovde na ovaj hadis Uglavnom, ovo prvo, ovdje što je spomenuto, savjetovanje, ako ga prevedemo tako, savjetovanje prema Lahu, u stvari nije savjetovanje, nego iskren odnos prema Lahu Đešanu. Kad kažem vjera je nasihat, znači vjera je nasihat u odnosu prema Lahu Đešanu, prema Lahu Đešanu, to u stvari iskren odnos prema Lahu Đešanu. Šta to znači? Da osoba izvršava vađibe vjeri. Znači, kad kažemo šta je šta bi bio iskreno odzuprava lađešanu. A to je znači da osoba izvršava važibe vjeri e, i to u na, na, na, na najpotpuniji način, naravno. E, viši stepeni od toga da bude na mekamuli ihsan, bude na stepenu dobročinstva ihsana, ono što je došlo, eto, kao da ti vidiš lađešan, ako ti njega najvidiš lađešanu, tebe vidi. E, a onda poslije toga što dolazi, Nači, nano tu ulazi, naši ljubav prema Allahu dželalhu, Šanhu koja važe kojemu stehab. Poslije toga dolazi a, onaj, a, onaj drugi dio koji, koji ulazi u save, znači iskaz odnos prema Allahu Šanhu, a to je ta qarubine da se približavaš Allahu džele Šanhu sa dobrovoljnim ibadetima. U save iskaz odnos prema Allahu Šanhu ulazi i ostavljanje harama. Nači, izvršavanje važiba za koje tašno znači da su vađe vjerije. harama to je osnova. Znači ne ima iskrenog, odnosno prema laođer šanuhu bez ispunjavanja godvoga. A onda u potpunjavanje toga približavanje laođer šanuhu znači veći stepenje, je činjenje na file dobrovoljnih ibadeta, dobrovoljnih dijela. Kad kažemo dobrovoljni ibadeta ne mislimo samo na čiste ibadete. Može, može se misliti na ove druge stvari koje su u osnovi koji osnovi nisu ibadete, ali kad ih saradimo radi Laha Đelešanuhu, oni se dižu na stepin zbog nagre, koji dobija na stepin ibadeta. E, I ostavljanje harama, naravno, i tu potpada i ostavljanje mekruha. Znači, to je ona osnovna linija, e, osnovno pojašenje, šta znači iskren odnos pre Laha Đelešanuhu. Pa su neki učenjaci to detaljnije pojasniti. Pa ću mi ih spomenuti ovdje. Recimo, e, učenjak e, Hatabi kaže Nesihat, odnosno iskren odnos e, prema Laha Đelešanuhu, znači Kaže, sihatul i atiqadi fi vahdanijeti, u ahlasu nijeti fi badeti. Kaže, to je uh, ispravno uvjerenje oko njegove, njegove jednosti, njegove jednoći. Ustvar, to je Ispravna akida je, u stvari, iskren odnos prema Allah al-đelšanu. A mi znamo što se vraća ispravna akida. Da izučavaš ono kako je Allah al-đelšanu pojasniju u Kur'anu i njegovu poslaniju pojasniju u sunetu, kako i u što treba vjerovat. Sa svima ni detaljima. I zato se uči, da je to nešto jednostavno, preko jednog dočišta, nego 10 jednog knjig pročitaš i završiš. Pa znači ne bi uopšte onaj, ne bi čovjek trebao da izučava da uh, otkobi postalo islam i sve što se zučavalo, što će na škole tolike, što će nam nauke, što će nam učeni, iako je to sve može se odjedan put nešto naučiš ideš dalje, ko što neki zamišljaju. Kaži akida, ovi kom, tko je nešto sam akida, akida. Naučiš, jednu naučiš, počitaš, odiš amit, bilo, mlajke, ti to. I ideš i živiš. Ideš, živiš dalje, izmištaš, radiš, proizvodiš, sateliti, ideš na mjeseci, ideš dalje, rade. Ja nisam kao sam akida, akida, sifati, ovo, ono. A ne znam, iskijem da u stvari nauči sifate, a laži je daš kad on nauči, tek su da razumije vjeru, razumije moć, a šanuhu, tek je anuhu, tek onda postane pravi abid. Tek onda može razumjet kad na moć velčina lažešanov. To je da ide. A ne da kaže evo ja sam do pročitao razumijem, to povjerio sam. I ajmo kadamo dalje, ban, ne znaš kaže da on tamo neka ististačno dersova sve nešto oko. Pa mi ne znači isto znači stvari, kad radimo one znači vjera je a, a, a, tako jednostavna, a u stvari ona toliko ima grana i oblasti da čovjek čitav život provede u tome da izučava da i da se usavršava i izgrađuje. A dovoljna primjer učenjaka. Najućeniji ljudi ovog umeta pred, da, na svojoj samrti um, umirali, su bili na postelji, nešto izučavali, nešto saznavali, pise, zapisivali i i pričali o vjeri. A najućeniji bili u vjeri. Takvi primjer, koliko što malo učenjaka? Šta mi onda miskinu? Znači, koji nismo na novu, na, na stepenu njihovom ni blizu, niti imamo znanja i onda još ni se interesujemo i provodimo vrijeme bez veze u nekim stvarima, tamo pogotovo i sad sprave su nas toliko zabavile. Ova, ova youtube je ovo ono izašlo ovo izašlo ono pa deslo se ovaj rekao kog ode šta nakašlo se je rekao uradio ona s biciklom upo svi moram videti biciklom upo ona ovo ona i to je postala atrakcija to je šetalski program iz Udma i sad čovjek da se da se malo otrgne od isprava a to je danas veliko iskušenje ho što grunu isprava ko može danas od nas da kaže a ja 3 ja sata imam da iskučim telefon ne znam za njenak 3 sata sklonim jer da živim da dišim da da doživljama stvarnost oko sebe. Mogu od nas samo oni sprava, a one sprave. A razumimo da je što vezano za islam, ali za luposti, da je to zaista problem. Da, kad odi, kad odi kod svojih roditelja, uz jaren, kod nekog, pa skloni telefonski, uči ga. Mi znamo to, to, to je naše mane. Mi odimo kod roditelja i cijelo vrijeme, ja, ja, i sam gledam. Pa jez, kažem, ti mati priča jednu stvar, ti van gledaš drugu, ne, vezi s vezom jeso kao bišao samo obilazim ja svoje a uh, kaže dalje uh, iskreno odnos prema Allahove knjizi kaže alimanu bihi walamel bima fihi iskreno odnos kaže prema Allahove knjizi prema Kur'anu kaže vjerovanje u nju i rad po onome što je u njoj nigde spominje hifs znači vjerovanje ono što je u njoj i rad rad po onome što je u Allahove knjizi. Ovo govorimo što je rekao učenjak Hatabi. Kaže iskren odnos prema njegovom poslaniku, Allahovom poslaniku, salalavom sedam, kaže ta snikljubin oboveti, potvrda je on bio vjerovjesnik. Kaže, u bezlutati lehu fima merabihi i ulaganje maksimalnog truda u pokornosti u onome što on naredio. Kako ćemo biti pokorni ono što je on naredio ako ne znamo što je naredio? A kako ne znamo što je naredio? Pa ne učimo vjeru, ne izučavamo. Da bi, da bi znali šta narijedio, moramo se vratiti znači, na hadise, na knjige koje nam to pojašnjavaju u raznim oblastima. Svejedno bili iz, iz Adaba, iz Fika, iz Propisa, iz ovog, iz onog, iz Akide itd. Sve ti stvari, to se mora začavati, mora se učiti da bi ti došao do toga. A hadisa je mnoštvo. Znanja i oblasti je mnoštvo. Da bi sve to dostigao, da bi pravo znači, imao iskren dođenost prema poslaniksa, znači moraš to iščitavati, moraš to učitati, moraš učiti. Zamislite koja, koja je koji je musibet za nekog od nas da ti proživiš se 70-80 godina u životu i da ti recimo od svih hadisa koji su prenešeni od poslanika 77, od tih recimo bez ponavljanja nekih 6.000 hadisa koji su na stepen privatljivog ili 12.000 što ukupno preneseno da ti nisu pašto možda 1.000-2.000 hadisa kako su da mogu vjeru imati, koliko su mogu razumjeti Šta su mogu znat o vjeru? Koliko su mogu da primjenjivati i radit po tome? Ili da nisi nikad u životu smogao snage da je jedan i najkraći i najosnovniji tefsir pročitaš u životu. Do, no, šta, je, šta je Allah što je ono u Kur'an? Malo prije smo pričali kako se traži živijesko znanje od osnovnih stvari. Ude govorimo, eto, imamo Kur'an, imamo sunnet, pozivamo se na njeg i prođe ti 30 godina života kada te neko pita, pa dobro, šta si ti pročito od tog? Od pouzdanih knjiga koje imamo, prevedene, Znači, odgovor bi bio jako negativan. Dalje, kaže, i narodnu nastavku da ono što je uh, ulaganje truda ono, da ostave ono što je zabranio. Uh, nasihat, savjetovanje i uh, iskreno opođenje prema, uh, prema, uh, prema imetil, imetil muslimin, prema, uh, prema muslim, uh, uh, predstavnicima muslimana, predvodnicima muslimana, uh, ono se ogleda, kaže, u tome šta znači da im se bude pokorno da se bude pokorno i da se savjetuju onome čemu su oni mogli da pogriži kaže dalje savjetovanje uh, obični muslimana kaže jer ir iršaduhom ilame salihim kaže da ih usmjeriš na ono što u čemu on imaj koristi ovdje se misli i od vjerije i od unjalu kada ih savjetuješ A onda su neki učenjaci ovde, ovaj detaljnji malo pojašnjavali u stvar a, a, iskrenog opođenja, odnosno savjetovanja, savjeta koje je u prevodu iskrenog opođenja, vezano, za, vezano recimo za a, Allaha Đelešanuhu. Pa kažu, jel, a, iskreno odnosma Allaha Đelešanuhu, kaže imamo onaj koji je mufterid, a, znači koji je obavezan, a imamo onaj koji je na fila, znači koji nije obavezan. Koji je obavezan? obavezan znači iskren, obavezan odnos iskreno odnos iskreno Allahu Dešanu je u stvari da slediš da znači ispoljaš ljubav prema Allahu Dešanu u obavljanu onog što je on naredio da radiš i da se kloniš onog što je on zabranio tu stvari iskreno i zaista tako ako ako leda znači onako kao kažemo da ogolimo ovu stvar priči ovog o kok savjetovanja o praktikovanju istine. Znači najbitnija stvar, i ovi ovih hadiskoj govorimo, komentarišemo. 42 nevoe hadisa uglavnom se vraća oko toga. Znači najbitnija stvar koju se mora shvatiti. Znači da ono što je važan što su nam učenjaci tumače da je važan vjeri, da to moraš ne znači ne dvojbenom dostop do život. A tiče se tebe lično tvoga života. Da ono što je zabranjeno Da se toga moraš kategorijski riješiti, ostavi. Znaci, vrlo bitna stvar. Znaci, te je dvije stvari ko riješ u svome životu, ne riješio većinu stvari u vjer. Većinu problema već odjednica. I znači, što se vraća i na savjet, to se vraća na sljeđanje poslanika. To se vraća na iskreno odnos. Sve se vraća da ovu ovaj stvar radiš. E sad ostaje ovdje problem samo kako će ja onda, kako ću ja izvršavati važibe ako ne znam šta su važibe? Kako ću ja ostaviti harame kad su harami? E to se vraća na naučeni, na izučavanje na vjeri, naučenje na vjere i sprovođenje, praktikovanje vjeri, a sve to ide postepeno. Ne može odjedan put. Ja u ovo često naglašava, stalno glaša znači, da praktikovanje vjere ne ide preko noći. Čovjek može neki stvar saznat, pa preko noći primijeni. Međutim, vjera nije tako jednostavna, nije tako da ne nije u nekoliko stvari, da ti kaže, evo, ako je to, to rješeno, ne idem živim, ne, ne, ne, ne, Znači stvari, konstantno neke novi stvari saznajemo, izučavamo i treba je primjenjivati u praksi, sprovoditi. I odgaja se na to. To je taj proces. Proces odgajanja na životu povjeri. I on proces, on traži vremena, on traži ulaganja truda. I onaj ko, ko, ko u tome utroši vremena i truda, on, on može očekivati rezultate. Ovi brzi upadi u vjer, znači u stvari brzi izlazak. I to imamo u praksi. Oni što su naglo uletli, nešto ga ono pogodilo, našao se nešto i ono kada pogodilo ga u srce i privuklo ga, vjerio da pupoče on sve. I to su vi najžešći ono, odmah on sve. Odmah bi on sve od drugih utjeruo Ne posavjetuo, nego utjeruo bi nasilno. I onda drži ga godina, dvi, tri i onda malo vidi, ne ide to, ne ide taj sistem. I onda malo pomalo popusti i vraci, onda cur nazad, gdje je bio. Nažalost. Znači ne ide te stvari tako brzo. Vrlo je malo ljudi koji, koji znači to su izvejeci koji mogu tek, tako da dan put sve da raščiste stvari i da jedan put prihvate odlo što je 100% u redu, ostavio što nije, to su izvejeci. Obično mi, drugi ljudi, postepeno neke stvari. I ta postepenost u stvarima je garant da ćemo ostati na tome. Znači svaka brzina u ovim stvarima znači u stvari opasu da će se brzo tako i brat nazad i ostaviti to sve. I to se dešava u praksi. Dobro, ovdje znači oni pravi podjeli između, ova skupna učinjaka između, znači iskrenu odnosu prema lašanu, onom što je vađi, što je obavezao i naravno što je zabranio i ono što je na fila, iskrenu odnosu na fili, znači u smislu uh, da neko, kada dođe u situaciju, kada dođe u situaciju da da da prednost Allahu ili svome nefsu e tu dolazi taj taj odnos prema lašu, daj prednost Allahu želešanu, Nimo važim to Ako ne uradi nema griha. Alopet, što kažem kod nas za hatur, Allahu dželešanu uradi ono, znači daje prednost Allahu dželešanu u odnosu na svoj nefs. I onda potpada pod ove koji imaju iskreni odnos do drugih. Znači više voli Allah dželešana. Više se voli žrtva za Allah dželešana. Više voli provest, provest svoje vrijeme negdje, negdje da sluša Allahu o vjeri, gdje čita nešu lavire, nego ili ili otići čak i u prirodu je zikre je odajući gdje je u ljepoti Allahovog stvaranja i sve to može pretvor znači može pretvoriti u, u dobra dijela u odnosu na ono da ode na sporna mjesta na sumnjiva sjela na na gubljenje vremena na ove sprave da gdje da na njima da će, uglavnom i upada u harame zaradi harama i tako dalje a ostvari ovdje riječ o čemu da daješ prednost odnosu a sačima lašano zadovolja što lašano voli Uh, dalje je ovdje neki su učenjavci znači preciznije detaljnije pojasnili sve ovdje šta znači uh, o, o, ovi uh, savjeti ili iskreni odnosi Pa uh, Ibn, uh, Ibn Režeb je tu u svom komentaru Džamil um ovaj pojasnio sabrano na jednom mjestu pa kaže uh, da sihat odnosno iskrenu odnos prema uh, prema laožja šanu podijelio ono na ovo što smo malo prije spomenuli znači ona koji je obavezan i ona koji je na fila dobrovoljan I, uh, znači obavezan ima delime da moraš izvršavati izvršavati, znači, iskrenu odnosu smislu da izvršaš vađe, bostavljaš harame. Ali ovaj dobrovoljni, tu se ispituje tvoj u stvari iman. Tu u stvari, to je ono koliko ti u stvari voliš vjeru, koliko si prisan, koliko se znači ono, ono gdje kad izvršiš ono što moraš, gdje ne upadneš u haram, ali onda kad trebaš da, da se pokažeš tamo, da u stvari, da ste stalo do vjeri, da voliš vjeru, da voliš Allaha, da voliš muslimane, mumine, i da se žrt E tu se onda pokazuje ovaj dio koji se zove ovaj, Iskrenost pralaže Lađešanu, odnosno Tanafila. A što će iskrenost prema Allahove knjizi? Pa navodi ono, ovdje, kaže da je to u stvari, da se voli Allahova knjiga, Kur'an, da se poštuje i cijeni. Zašto je skoro razumazano? Zato što je to Allahov govor. Onda da osoba nastoji da razumije što je Allahove knjizi. Da je šitava da razmišlja, znači šitava, da razumije, da razmišlja o značenjima da provodi vremena sa time da uči, jer samo učinje šitavanja Kur'ana tilavet ima osoba nagradu za to e, onda da, da, da čita tefsir i značenja traži e, znači da, da, se, da se zabavi time, pa pazite kod nas u danom ljudi se zabave Kur'anom, znači, nismo samo kod nas, inače u arabskom svijetu, za Ramazan pošto to mjesec Kur'ana i tako, uglavnom ljudi za Ramazan dođu i priodinak za Kur'an, ovi bolji jači za Kur'an priodnje, izučavaju neki nam u kabelama, neki na neki drugi način. Uglavnom uzme Kur'an i čitavaju, čitaju i, i i što uradio za Ramazan, to je to, kapak. A poslije Ramazana, poslije Ramazana, farz je i radit, mora se radit, mora se ić, nema se vremena naravno izgovor, taj koji nije, koji nije pravi izgovor, a muslimanu stvari bi trebao od sebe uvesti jednu naviku. Ramazan mu je, a, a, mi, a, na Ramazanmu je znači, vrijeme, period u kojem treba da se odgaja, da uvodi ko sebe neke osobine, a, neke navike koje ga uvijek vežu za laha Žilšanu. I da, da od Ramazana ti ostane navike da se druži s Kur'anom. Da svaki dan imaš jedan period gdje ti, gdje ti izučavaš Allahovu knjigu i šitavaš. Onaj virt, to su zvali prije u Selefa virt. Vidi znači jedan, jedan dio koji ti ponavljaš ne samo hifsam. Nije vir samo to da ti da ponavljaš na pamet. Da ponašamo nešto u mašta piši. Ni ništa znači. Nego vir da se zabaviš. Svaki dan ima nešto što ti šitaš zabaviš se time i da sebi odrediš. I to je najvažnije. Znači. Kona kod sebe ne može ovako uganjati na drugi način, sve bi napravio neki raspored. To on vojni sistem. Naprobi sebi raspored fino napišeš goro, aha, dan, svaki dan ima da čitam od Korana, to je to. Tefsir, taj, taj. Od Hadisa, te, te, hadijsku zbirku, to da to je. Od, od Ibadeta, to je to. Od ovog, od, i sebi napravi neki raspored, i sebi, a to moš sebi analizirati stvar, koliko sti jak, koliko stvari voliš, koliko pratikuješ, da sebi neki, napraviš neki sistem i red i da sebe natjeraš, navedeš da radiš veliki hajr. I zaista onaj ko to, ko to tako radi, da sebi napravi nekakve raspored, sebe sebi prati, daje sebi plus kvaku kada odradi on sebe može pratiti, može sebe u stvari posticat da, na, na kraju mjeseca on sebe analizira Pustvrst, hajde vidi koliko imaš koliko imaš kvaka, koliko imaš minusa i analizaš i onda vidiš znači jesi, jesi stvarno napredovao jesi bio ustrajan u izučavanju, u vezanju za lahovu knjigu u izučavanju hadisa i ostalih stvari ili si bio ono, jel, ono šta, pozitivna nula ono ništa, malo nekad nešto uradiš Obezove, obavezoni, izgora, ova izgora, ova izgora. Mi bi to razumeli da mi stvar polu loše radimo, da smo zauzeti, da smo aktiv, tako da pa onda kaže imam izgor pa u redu. A i oni koji imaju, znači koji su zauzeti, koji radi, koji radi određeni posao i oni sigurno mogu naći vrijeme za to. Samo je pitanje rasporeda, kako sebi rasporediš vrijeme. I to je jako bitno. Ovo iz izrazoga što obično često osoba koja sebi nema raspoređeno vrijeme, koji sebi ne odredi vrijeme šta radi, O, o, oni koji radi na poslu taj posao njega ostvari ograniči zna se kako ide posao to mora ići da bi će izbačen znači tad ide e, to je ono kojim mu uređeno vrijeme a ostalo je šta mu naleti ako je dan bilo nešto aktuelno ovo tu se zalijepio ako ova dan bilo najšuma ona jaran došo ova to i tako znači njegov je život u stvari zbir reakcija na ljude oko njega kako mu ko naiđe kako ga kod zone to je njegov život A tako mu stima da treba da živi. On mora ima to spješan život. Da se zna šta radi svaki dan. Pa kad ga neko kontaktira, ti mu kaže, aha, šta, ne znam, e, bogam ne mogu danas, danas sam zauzet. Čime sam zauzet? Čitam te sirb na kasira. Kaput nekog nazgurga video oba. Puko. A e, takvu pukn ti treba. Imam, baš predanos ja čitam kasira. Izvini, ne mogu se druž, ne mogu ti doći, ne mogu ono. Osmis se tebi vrijeme. Osmis se tebi vrijeme i znači ti ona u sabu, sobom upravljaš. Dokle god si ti prepušten da tebe neko, koga te zove, ideš sa njim. Hajmo na kafu, hajmo nao, pa mož, kogu, ne može, ne možeš nikoga odbiti. Nikog živog ne odbija, nema ko tebe vremena. Za sve živo imaš vremena. Takva osoba normalno da taj život ne liči ni na šta. I ta osoba u stvari gledaći dugno budućnost, u šta će odnos lart. Niče ni šta Osim ako letio neku školu, kao bukvalno letio zato što ga stvar ta škola mu diktira da se mora tako ponašati. Ova je išao na fakultet, ova je išao na ovo, ova radno mjesto i e, te e, te škole, radna mjesta ga stvari ustrojavaju mu život. Mimo toga on živi onako el. Šta šta mu naidi. Koga zovne i na koga potuče. I to mu je život. Tako musliman kad spona što ni život. Znači, taj, o, ta osoba ne ima osmišljen život. Ta ne osoba šta da... Znači. znači, ona ako naleti na dobre ljude, može će se koristiti. Naime, u priča. Ako naleti na neke kojim bezveze troše vrijeme, kojim izvlače živce, koji ga nerviraju, utroše negativnih stvarima. A da ne kažem ako ga još odvedu u haram. Uh, Ovdje govorim na, tu, na, tu, na ovom mjestu tu stvar zato što je zaista ovo veliki problem. Ljudi koji se ne zabave osmišljenim, korisnim stvarima, onda i drugi oko njih zabavi, svojim nekim budaleštinama. I ako se prepustiš ljudma oko sebe, da te oni kako god te ko šta zovne da ideš, onda od tvog života nema ništa. Ti, a, a, a, a, nešto, pa doba hoćemo da savjetujeme. Sad ćemo da goriš, evo treba savjetovati ljude, ali idemo savjetujeme. Daj Bože da ti imaš osmišljeno to, da, da, da savjetuješ, da, da ti provodiš vrijeme. Ja provodim svoje vrijeme da ljudma koristim. Gdje god mogu šta koristit, Da, da koristim, na ovom i na polju. Ali da tu bude sistem, da tu bude pravda, da tu da bude jedan dio život, životnog pravca. Dobro. E, onda kaže savjetovanje, odnosno iskren odnos e, iskren odnos prema prema poslaniku, sallalavom, sallalavom. Naravno pa se ovo, sve ulazi u oblast ono tamo šta smo obavezni po pitanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem smislu ova da ulazimo truda pokorno su njemu ovaj da ga pomognemo njemu za vrijeme njegovog imao za njegovog života što su radili ashabi pokornim uh, bilo mu pokorni po, uh, po, pomagali ga pomagali u vjeri radili na znači takmičili su u tome ko će više da, da uloži i metka i truda i, i vremena u pomaganju vjeri da bispolji ovaj ljubav prema njemu a nakon njega mi svrti šta mi imamo ovo malo pričao na ja nagovorio. znači mi moramo od zaista znači da, da uložimo truda le изучаvanje sumneta poslanika sa studiranje njegovog hlaka da, da znamo veličinu bitnost da uh, ono što on ćemo došao vjeri što je naredio što je traži od nas da izučimo sva njegova stanja Stanja, znači, kada se, zbog čega se ljutio, kako je živio, kojim je životo živio privadno, kako je, pas, isučavanje, ha, isčitavanje hadisa koji su bohari muslim, a, ne, ne ono da uzimamo mi direktno propise, nego samo isčitavanje hadisa nas vraća u stvarni život. Da vidiš da su ashabi, da su bile realni, stvarni ljudi imali su znači, svoj realni život. To te puno spušta na zemlju. Zašto kaže spušta na zemlju? Zato što kod nas ljudi, kad, se, kad počne držati feriju, on, on zamisli neki idealni islam. Da sve mora da, da, znači, da funkcioniše. Ne smije, ne može biti musliman, da musliman može slagat. Ne, ne može biti sestra pokrivana, a da ona ima loša hlak. Ne može biti bradonja, a da bradonja va maha ne malo nešto, prevari. To onaka to, da i ta islam. Znači, to ljudi imaju, znači, onaj, imaju zato što imaju stvaru su neku idealnu sliku. Propisi za, za sjećanje ruke za krađu, za zinalog, e, za potvoru, to je propise došli za muslimane, a ne za, za nemuslimane. Što znači dose se dešava kod muslimana? Može se desiti i propise kad neko pogriješi da mu takva bude kazna. Što da ga odgoji? Da se to ne dešava? Što znači, to su, kod muslimana se može dešavati te devijacije, skretanja, pogrešne stvari i to čovjek treba shvatiti. A ne žive nikom tamo idealnom izmišljenom islamu. Zato je čitavanje e, hadisa Poslanika, znam, ali oni e, iz Buharija i Muslima. Ko opisuju njihov život realni, kako su živjeli sa habi, kod njih se desilo da su znali sporije ne razumije, tražiš presudu, ovo, ono, živ stvarni realni život, ništa nije slagano. Od veličine ove vjere utame što prene, ono što je predneseno, čak u Kur'an, ima se pojašnjava odježna e, odježna situacija među sahabama u bitkama rat, koji št, objašnjava stvarni realni život. Nisu neki bili idealni likovi koji tamo uče tamo u bajkama nekakvim. Jer ja, tu nas stvari spušta na zemlju. Znači da znamo da ljudi mogu pogriješiti, ali se treba odgajati da se osoba pokaje, da se vrati o da se savjetujemo međusobno, da se pomažemo međusobno, a ne da, a ne da sam kažem ovo ne ovo ništa, ovo je sve crno, svi o, lopovi banditi i negativan pogled do ljudma, o muslimanima generalno, kao vojnik, nikad nitića video gori narod ovoja, je, ovaj haos, ovo je vla, ovo presudni dan kaže ovako, sam presudni dan. Naći, ko je cilj da bude sve zamućeno, sve nevalja, da bi on mogao lakše ono ono svoje, jel, negativne stvari da ispolji. Savjetovanje e nasih odnosno prema, odnosno savjetovanje e, predstavnika muslimana odnosno to se odnos za vraćanje on razumijevanje kako se prema prema namjes muslimana a to je da je, znači, e, da je da moramo da treba od imana je znači od vjere islama da da voliš da voliš, da, znači, da budu vladari da budu znači na na putu da budu na upotu da budu pravedni, da voliš onaj da se umet okupi uslijedan kom muslimanski vladara govorimo ovde u sredinama gdje se gdje se živi po islamu i tako dalje onda onaj da mrziš razilaženje na jedinstvo među muslimanima ali ovde kažemo da razilaženje onda se misli se oko istine sleđenja istine a ne koje s kojim s kojom taboru, koje, tabrom kojoj skupini onda naravno bitna stvar da je, da je znaš da je od vjere da je pokornost namjesnicima Da je to, to važivo vjeri. Znači, da nije dozvoljeno izaći muslimanskih vladara, znači, a, a, pocijepati muslimanski sav. A, ovdje u Smidu, Gorim, u muslimansku slima, državu gdje ima poznati namjesnik koji su izabrali, koji je komedata Beja. I, a to je tema, zanad, pa se ovdje, ova tema, pošto mi nismo je osjeteni, nismo živlili tako u takoj sredini, teško možemo razumjeti teško može razumjeti. I ovdje naravno ima devijacija raznoraznih muslimanskih sredinama po pitanju razumijanja opodđenja prema, prema namestnicama, prema, prema vladaru. Iz, ide, ide se iz jedne krajnost u drugu krajnost. Jedni je ono koji imaju hariđijsko opodđenje da je treba, da likad vladar ne može valja da uvijek treba skinti bor potre njih od džihad nekakav. A ima na druga krajnost, lijepa pokornost, tamo da nas vodi u džeheneb. Sam, on je naš od nas i ja idemo za njim. Znači, te dvije krajnosti nisu od Islama i ne treba i tako trebati razumijeti. I ovo zadnje savjetovanje muslimana, naravno to, misli se, prvenstvo ono što pošle u drugim hadisima, da voliš ono što voliš samom sebi, da voliš i drugom muslimanu. Što ne voliš se desi drugom muslimanu, što ne da se desi tebi, da ne voliš da se desi drugom muslimanu. To je najbolji vid, najviši vid da si znači onog savjeta koji možeš, što možeš savjetitiš muslimana. Znači, ne možeš ti ispravno muslimanu, Ako ne želiš njemu ono što želiš sam u sebi. Ako ti, ako se ne, ne razolosiš ono što je što je njega ražalosilo, da se raduješ ono što je njega raduje. Nači ko ima taj poremećen tu relaciju, on ne može ima davati iskren ne može iskreno ljude savetovati. Ne može mi biti na ispomoći. ne može im pomagati. Što? A, zato što, znači, što ima u osnovi pogrešno znači pogrešno opodženi prema ljudima. A da neka još viši stepen od toga a to je da dajiš prednost drugima u odnosu na sebe, zbog Allaha znači da, da, da pomažeš siromašnima, nemoćnima, iznemoglima da poučavaš onih koji ne znaju da trošiš vremena na tome znači da, da, na tom na tom putu da se lijepo ophodiš ono ko se predaje grubo ophodi ko se smijava s tobom, rudno se ophodi naziva te raznorazim menima pravi cirkus od tebe, ti opet sa i trošiš vremena i da smiješmo se smiješ mislim, tako da. to je veličina A ne da, da mu uzradiš isto da vodiš ratove protiv njega i tako dalje. Večina utamena znači, da budeš koristijenjem, da mu uzradiš najbolja. da ti bude ono pravo što sam početku spomenula, a to je da voliš da ljudi budu pokorne lažeš, da budu svi uvjeri, pa makar tebe ovamo, el, makar te ovamo raskidali na komade tvoje mesa. To je veličina, znači ljudskog nevsa. a da, da mu je da voli, da toliko voli, znači da ljudi budu na hajru, a to stvar a to može doći samo onaj ko želi da posavjeti ljude najmučiniji hajr. I zato je spomenuto odinači, od veličine Ebu Bekra, pa od veličine, što kaže Fudal i Ad, kada je veličine ljudi, po čemu smo mi ovaj, tretirali oni koji su došli na velike stepene, da su došli. Pa je spomenuo tri stvari. Bogatstvo duši, znači, znači da čuje široke duše, ne malo dušan. Ne malo dušan, samo na sebe oko sebe, samo, samo samo tamo da je njemu. A onda da čista prsa, da bude otvoren prea muslimana, da voli muslimane. I kad je kritikuje, i kad pomaže, da je voli, da mu je cid, da je cida učini hajra. I onda teča stvar, znači, nesihato, što spominje, to znači, po čemu su tri ljudi koji su dostigli velike stepene, po čemu su ih dostigli? A onda na kraju, da završimo ovdje, kada se govori o adabima, o adabima nesihate, spominjuju su o celefa ovog umeta, da su spominjali stvari, kako, šta znači to savjetovanje? Da u stvari, savjetovanje pravo, istinsko, savjetovanje, govor među ljudima, međusobno, da u stvari, da savjet naši da samite bude između vas dvojci. znači a ne da javno čovjeka savjetuješ. znači nije savjeto onda ja, da ja recimo sad kažem nekom da ej brate ti što si uradio to i to nije to a uradio nešto što nije u redu što je sramota da, da ga se spomni potom. Ispravno je ovako i kao ja njega sad posavjetujem među javno nego tu ni savjeto to je sramočin. znači to od čovjeka su bliže savremena pa znaju ga sto gdje se na tom mjestu ga provalio. Odemo, odemo ljaga za čitav život. Dači to nije savjetovanje. Ako želiš da ga posavjetuješ, i zaista to su prakti pokazalo. I, I treba čovjek naučiti jedan vrlo bit, vrlo bitna stvar. Kada vidiš neko, neko, neko čini neki prekršaj, nešto što nije u redu od vjere, a ti si sjediš s njim u društvu. Našeriš znači, u društvu. Ako ti njemu odma kažeš, ako odma kažeš to što, to, što to nije u redu, to počne počneš sa njim svađu, kavgu i tako dalje. Da znači, što nije savjetovanje. Osim da on prvi počne o tome govor. Da, a hoćeš da ga posavjetujoš, hoćeš da popraviš kod njeg stvar, sad čekaj da prođe stvar osaburaj malo osaburaj malo, kad se završi stvar sa njim, nasamo, samo izvojiš nađeš minu 2, tri, pet, deset minuta i kažeš, ovaj, znam te pohajru, da si dobra osoba, da voliš, hajru, da radiš ti si mašala, pohvališ, naravno to puno ljudma puno znači da lijepa riječ i da ga pohvališ I onda kažeš, ali nešto sam primijetio da trekao biti, znam i svi smo mi, ma, svi mi griješimo i tako dalje, ali ovo što se radi on nije rijetno, zbog tog, tog razloga i tako, tako. Vjerujte, rijetko ko da odbija, da će odbit, kada ga posavjetiš na takav način. I zato kažeš, kaže, men vada ehhahu fima bejnehu obejnehu fahuna sija. Kaže, ko posavjetuje svoga brata između njega i njega, da će najednji dvojica nasamu. To se tretira, kaže, Nesijatom, savjetom. Omen vadehu ala rusi nasife inema vabahahu. Kaže, a onaj ko, po, ko posavjetuje nekog pred svim ljudima, kaže, on stvar stvari njega tad, tad ga ukorio, osramotio, ili kod našem jesku, kaže, ono provalio. Normalno, maći njemu na druga strana uzvratiti, pa će nas sad svađa i tako dalje. Znači, ovo je vrlo bitan moment. Ako hoćeš nekoga savjetuj, na samoga. Sve što ga očeš posavjetiti, na samoga izvojiš na samu kadiš i napraviš uvod i lijepim riječima i nasuđ da to izađe iz srca, kad tva riječ izađe iz srca, to baš ga sigurno dođu u njegovo srce. Pa Makonom prvo ne prihvatio. Makar što on opirao, ma rekao ja samo ako noći ja znam da ovo ja ovo ja. a ostaće to traga. Ostaće to traga kod njega jer ste ga na lijep način iskreno iz srca bez toga da ga, da se osramotio, provalio pred ljudima i ostali traga i time primio tebe kaže Fudail, kaže el mu'minu jesturu vajansah mu'min, znači pravi istinski mu'min skriva tuđe mahane i savjetuje nije ima cilj da, da, da, da otkriva tuđe mahane nedostatke, kaže uvolj fađiru je tek kaže uvolju ajir a fađir, znači pokvarana osoba pokvarenjak ili kod nas kao gad on njemu je cilj da, da ti iznese mahanu, da te provali da te otkrije pred ljudima Ma kaži, šta mi njega spomeniš, vidiš ga kakav je bila. Pa spomeniš, dok se poslije utvori, je to tako, nije tako to, već gotovo, riječ je ošla u etar. Znači, to ukazi da osoba, znači takva osoba, znači u osnovi, mi, mi jedni u drugim trebamo imati lijepo mišljenje. Trebamo imati lijepo mišljenje, pa, pa se ovdje govorimo o stvarima ove koje su bitne, koje, koje narošavaju naš karakter, naš, na, opisuju nas kao muslimane i znači ovo je, kao što je rekao zaista je ovo uh, što je rekao Iad, znači što je rekao zaista pravi opis, pravo istinsku mumin pravi istinski mumin skriva tuđe i nedostatke Mahane i savjetuje ih iako vidi, zna, posavjetuje nađe, nađe vremena i priliku za to a onaj znači, ko je pokvaren ko je gad, znači on nastoji da te provali, da te znese Mahanu uh, da, da otkrije to što i, zaista i postoji postoji ko tebe ili, ili izmisli na tebe neku, neku laži potvor i tome slično. U e, ovo ovdje ulazi, što kaže, u uh, Dlajim Nabas, jel, kaže, uh, kaže, prilikom naređivanja, uh, naređivanja dobra ovaj, prema namjestnici, monikost na nekim položama, i tome slično, i negiranje munkara, pa je upitano o tome, kako su se pre njima opoditi, kaže, im kun te fa ilen fe la bud, ka, bud, kaže, fe fima bejne, kao bejne, ovo, uh, pa se malo prismozgovorili kad je jedni među drugima mi kad jedi među drugima hoćemo nekog posavetovati da je bitno da ga na samo izdvojiš i da mu kažeš da bi uspijelo da bi to da bi rodio plodom a zamisli se kako on da tek namisnika. osoba je namisnik ljudi se uprli od njega oči na stepenu je kod ljudi ima položaj i sad ti dođeš na neko javno mjesto ili iza njega i ti njega pričaš o njemu negativne stvari osim Kažemo ovdje, znači ovdje je izuzetak. Znači, to, znači ovdje kažem, dulajem na baz. A ako hoćeš da nekog, moraš nekog da savjetuješ od namjesnika, kaži savjetoga između tebe i sebe. Odnosno, odnosno savjetujo ga, otiđemo ti ga po savjetu ličemo, reci. A ko hoće da A ka to ide? Ide u onim stvarima negativni koji namjesnik radi i krije ih. Radi negativne stvari nisu izašle javnost, ne zna se. Osim koje je vidio. A ono što javno radi o stvari koji nisu od islama, krši Allahove propise. E, tu je obaveza, znači, da se javno i kaže. Onaj ko smije i da se nađe odgovarajući, da odgovarajući način, e, jedan je put da se, da se, da se ovako posavjetuje ili pismom ili razgovoru na samo, ako ne uradi plodom, onda se javno kaže, ljudma obznani, ovo što se raode nije ispravno sa strane islama, šerijata, ovog onog i tako dalje. Glavno s ovih se završava komentar ovog hadisa,